po umbesim di si barq atyre që nuk po kanë mundësi të na, na kontaktojnë duke u inkuadruar drejt për detë në emision. Andaj po preferojnë nga se janë në rëthanat të tila, zotje din se si kanë mundësit, dhe përna po dërgujnë SMS. Nga se ne kemi hapër mundësin edhe për SMS. E pas taj, shtyrija e për djigjeve të tyre, që ata i kërkujnë, për pyte që i kanë bërë, pa dëshimë se po na siel nga një një pozit të palakëmushme, disi po endimit e në bërshin dhe e tyre, nga se shumicin, ma djetë, tërkon, po na marrin inkuadrimit me telefonata. Pra ndaj, nuk prish pun që ko pas kohë, të shkëputim nga rjedha e zakonshme e emisionit, me ciklë të ri, apo me tem të rejë e kështu më radhë, që hapsiren e rezervuar për legjerim, tua dhurojmë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 Me lene allot atë gjellë, do të vazhdojmë më tutje edhe me pjesën e dy të emisionit, me inkvadrimet e juoja. Filimesht, ajo, e se mesi që le ardhë me heret, thotë kështu, a është haram që nuk pë mund të mësoj Kur'an? Filimesht, është pyte shë disi e përgjithshme, nuk pë mund të mësoj Kur'an. A nuk pë mund është,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 ko pas ko, e kuri pak me lirë, jenë pushem, nuk e ndë një angajëm të caktuar, e ku e di qëfarë, të nëta, për pjeku, me lene Allahu Gjellewala, Allahu të ndihman. Nëse Allahu Gjellewala thot, muddekir, ne e kemi letësuar Kuranën, për përmendje, për letëzim, për të zënë përmendjë, e ka letësu Allahu Gjellewala. Pra ne i shiko si Allahu në josh, fëhelmin më të dhekir, a ka kush i përgjidit kësaj thirje, A ka kush e kërkan këtë kuran, këtë djetë të ti, a ka kush që përpjekit për të zëmë për mendështë? Pasë që e kam lecuar, thë të zotë, unë e kam lecuar. Andaj, dojë që të kemi kujdes, dojë që të kemi kujdes, të mundohemi atë së kemi mundësi, pa të mbërën e mundësive, mësë ta lejmë anëshë kuranin. Mirë pa, në qovë se nuk kemi mundësi që ti kushtojmë një vëmendje të posaqme të zënërit për mend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 Ho gjënëruar, unë fali 5 vakët të namazë. Po pasi ditën jam të kudisë për një firë, e për fali kaza parejatësisë. E atin e fali me ku. Allahu gjëllëwala thot, inë në salate, kanët anë lë muëminin e kitaben me u kuta. Namazi është obligativë për besimtarët në kohën e vetë. Të nuk mundu në me shtu i namazi mas kohës dhe me fali për shëmë për parajatësisë, mas e atin nuk banë, nuk banë. Në mos i duhet më foni në korrën, atë. Qase këtu Allahu xhelleu ala na ka na ka obliguar. Frogjë që po të ndodh më kujdes për nipin, pata që nuk është arsye. Dikur mund të thotë po nipi pastaj lëvizë këtu më radh. Po ti anë kundond që edhe për arsye tjera më u shkput nga nipi për shemb. A dhe më e ofrëti. Shof se është shumë tash nuk po di çfarë mushi ka nipi me von bajen dur dhe faluhumedi sallallahu alaihi wasallam një nga mbështetët e tij ti, i ka bëtur në dur dhersa është fal kur ka shkund ruku e ka shku para këmbëve pastaj lëshëm është ndinë ruku e ka shku në sejdë kur është gjin këmb ka funduar me çajta e ka ka përsëri pa muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të thosh kjo kur në një koçfar të bën do të thon dashmë i mos mi në xhamim i mos në gryk ses në pënë ja kështu më bë mir po Kër s'ki qëfar të bësh, jedi t'yruar se guzën këtë rasht, ma e në kra. Ose jep janë një lodrë afer veti, ose falë me një dhomë për shambullë dhe mbëllë dherën, letet e mbërën e dhomës, nuk ka qëfar të bënë me nësaj dhomë. Do thëmë mundohë që të japë është mundin maksimalë, po namazin duhet me falën ku, nuk është ka arsye. Për shkak se pokudis për një ipin e lenë, kejt namazin i lenë një falën ndaj duhet që të kemi kujtës në këtërtim, që të bëjmë një lezjitë në këtërtim, dhe e, mos të përsitim më këtë gabim që jemi duke Thot, e barë. Thotë, kam dy pjytje, janë dy pjytje për ëndrat, ka pa ndër duke është ku meke, dhe ka pa ndër duke vënumë bëlesë. Unë u kam thëndi sëherë, se sa, nuk, jo që nuk mirem, po nuk di me komentu ëndra, nuk di me komentu, ndrët e mija, zdi mi asdini, komentu. Jo, di kuj të tërë. Nuk di. Nga se komentimi ndrëve, kërkojnë një farloj aftësie të posaqme, një, një, një farloj dëshifrimi, të posaqme, nga se ndrët janë sikur se shifrat. Antaj, unë nuk di këtë apaj. Me keqarë dhe them, po nuk mund të japi për një këtë pytje. E...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 Kam friksë kur po themi obligativ disi, njerëzit spe kuptojnë seriozisht. Se Allahu jelle wala tekber barç obligim, kemë të marrëm përgjësi nesër me të pytë, a je fala se fala. Ti më skuq dash. Ne nuk duhet të fal namaz vetë shkelësh ka. Allahu akbar, shko nukun nuk di çka ka thon, uh, hajtë se ka vakt fala më unë, jo valla. Jo vlanë nderuar, a sti mu të nderuar. Timet të, të kujdesëm për perfekt namaz. Se të hinkua, se të hinkua, falë namazën, insista, mu falë me gjema në gjemi, po je largë në themi në punë, s'ki mundë si, për ashtu e të, të saktuara, falu, falu kudë që tjerë, falu në shtëpe, falu në punë, mas e lë namazën, e feçarish graqë në të shpia, së nuk janë marartë punës, ka njerë ndodhë, subhanë Allah, në të gjëmë që një grua, për shkak se valla, isha duke pastruhe, hajtë e kitë punë, haj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 Hammed olsun kaçeni angazuar me punën të shtëpisë ti. Ka borat ka borat. Por pra ai she thot, posa e ka dëgjuar e zonin, posa e ka dëgjuar ka braktisë çdo gjë. Te ka thon xhami. A duhet timë të kujdesem çe në namaz të fali me ku dhe mos ta braktisim namazin. Timë të kujdesem për kohën. Gjojm, ju vetëm të mos ta praktikisim fohnjën. Por edhe timë të, të kujdesem për kohën, për kohën. Allahu i le ka lënë çdo ku ku që namaz e kalu në kuhën e vetë, nuk, nuk është etash, ne, ta e ta është në, ta kuptuim se une po falën e alhamdullat, ta është edhe une, une po kujtisa për namaz, ta është mu kujtisa për vakte, për në no smuji për ta më kujtisa. Jo smuqës, duesh, kujdesu për namazin, e kujdesu për koncentrimi namaz, e kujdesu për pasërti namaz, e kujdesu për kuhën namazit, gjitha këtu kujdesu. Se mund kujdes? është mu kujdesu? A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 Kur ban bajrami, në jena me zi baramëve. Po kur kalon kur ban bajrami, dërse zi e ramazani, në apet në me zi baramëve. Êshtë nëse e këqyri më kështu halë halë, kur i benjën më martu, kur? E kja është, kja është besutnik, kja s'ka bazënë fe. Mohamedi s'asëm e ka martu, a ishën e muajnë shëwalë. Muajnë shëwalë është muajnë parë masë ramazanet. Masë bajramët merëja ka martu. E s'ka argument, argument nuk argument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 të bëjmë pa këtë mund, sëpërish për unë është shumë shkurt, dhe të herë me këtë nuk kull, hëllë ahat për neve nuk ka ndonjë një problemat një një një arkes, në një nga rkesë, nuk da mërë kohë, ndaj nuk është mirë që, na i kjo shansë e mirë, dhe kjo mundësi për të fitu shumë. Thëtë, të lutë të mojgjë më të rega, si të mëndu mirë për Allahën,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 Andaj të shkila që të ndërgjash apo të ndërgjash për emrat e bukur të Allahu të aso gjallë. Kua e një Allah në gjallë e valë. Nga qëfë se një Allah në gjallë e gjallë e gjallë e si el alim i gjithë dhishmi për shemë pëllohë. Allahu Allah e din gjendjën tonë. Allahu e din halin tonë. Allahu ka mundësi me e përmisu gjendjën tënde. Allahu është i mshirë shumë dhejtije. Andaj e din gjendjën tënde Kam mundi më ndihu, por ai po të mshiron nga se vepron me bazë të urtisë të tij, dhe drejtësisë të tij, dhe mirësisë të tij, dhe bujarisë të tij. Të gjitha këto që i përmendam shumë të tjera, të pengojnë që të më ndosh keq për Zotin. Ai duhet të ajoim me anjë lavala dhe të shpëtojmë nga nga kurthët e shëjtanit që, që kemë në bënd që mëst kejmë nëndinë mi për e lagjën dhe gjirelu. E së të qofë nej, vesh, kemi kalu kohën e rëndhëruar për këtë pjesë, u munduam që të japim disa përgjigjën, disa nga pyte që kanon me SMS, kam bejt e dhësatjera për me lejnë e lagjën levala, du të munduemi që të azim hapin dhe me lejnë e lagjën levala të përgjimin në atë që e ka nërguar Shukonë në ruar, ne këtu për e bëmë një shkputë të shkurtër, për të një këtyrë pasaj përsëri dhe për të vazhduar me inkuadrimet e juaja telefonatet dhe me pjesën e mbetur të emisionit. Andaj, këtu shkputë e minë ndechin e zotë jështë për lepë. për sëri në pjesën e dytë të emisionit, ku tash më fillojme inkuadrimet e pyjtive të jua ja. Ende pa përfondu pjese e parë, në është lemruar një shikuas dhe pret në lidhje diri sa ne të inkuadrohme. Andaj, një u rikëthujem në pjesën e dytë dhe tash mund të inkuadrohim atë që është duke pritë që sako. Ornënë, ne? Salamu alaikum, alaikum, salamu alaikum, Zotë, e shpërnë levë për këtë mundësi që për jepë një shikuzve me bo emisen kontaktusë. Amin, asionu. Një zhjithë brengat e njerëzve. E i kom të i pythje, po së podumë një marë kohë shikuzve, po përgjishë këtë që se ka mundësi. E para është një afërmë që ka kredi edhe ka punë të shumë keshë. A është haram me i një mu me pagu kredi. Po e dyta për çështën që gjen për shembull në rrugë, si për shembull para ose si diçka, e nuk mundesh mejet pronarin e saj. Çka duhet të bëj? Po. Pa të diçami për këtë. Po, tetë. E e tretë është për gratë që falen pashami për shembull. Ka plot e dhe aprishet adesi që është qëtë dikosh pashami është detyrushme, dhe më tonë për një famë më bullu, për një famë më... Që është gjatë namaz është pashami, a mas namaz dhe në rrug pashami? Në. Në, në rrug pashami, kurdel. A kurdel, kurdel, po, po e qa. Ta po. ndes, selamu alaikum, zotë i shpëblis. Aminatullam, aminatullam. So e përket të afrme që ka kredi dhe nuk i ka mundësi që të paguan kredin, Pa dushim saj dhe të të pëndohet nga kjo makat që e ka bërë, por në qësë ne këna mundësi me ndihmu që aj, mës të zhytët edhe më tepër në, në kamatë, nga se vonimi i pagimi të kisit, mund të shpia të në ngritin e kamatës dhe, dhe të dhe të të të pagun dhe që më tepër. Andaj në qësë e këna mundësi me indihmu, ndihmujmë që aj sa ma shpet me la borqin, që ndështë ta të kursehet prejshtimit të borqet për të la dhe më tepër. Me kusht që kjo nuk kjo nuk e Allahston ata, por thaj kushtimisht, çaj përse i futen që në kerdin nga se dinë se jet kjo ka dikush i iman. Nëse ka këso indikacione, atëra ma më mirësh mos më ndihun, që ta lënë vetë të, vet, të paguojnë çmimin e gjërave që kanë bërë. Por nëse ndihet kjo, e ka bë tash gabim na, su nuk nukum nukum ta zhbëjmë ata, a e kanë duat, atëra lejohet me ndihmë nuk prish puna. Nëse në gjem diçka në rrug duhet të munduemi të bëjmë përpjekje maksimale që ta gjejmë pronarin asoj që ka. Nëse um, ajo është me vlerë, tash për 2 euro në rrugë kur, kur kushtlet me rrug, kuj një kujt kanë rëndë. Po nëse do të ishte më pak më e modhe, më e konsiderueshme, munduemi që të kemi gjitë para dyçanit për shemb, mund të bashpunoj me dyçangjin, të themi, që kush, të lajmërohet dikush te ti që ka u diçka lajmëram, unë pastaj ja kthej. Ose pran donjë punë për ndër shtëpi, mund domun mundi maksimal për ta gjetur.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 Ato bojn gjuna pse bojn shami e bojn sevap pse fal namaz. Në namaz i thyra nuk mund të themi se nuk është në rregull. Nuk mund të themi se nuk është i pranuar tek Allah xheloa. Nuk mund këtë ta kundësojm. <coughs> M'fali. Nuk nuk e kemi ne kët kompetencë. S'është së kjo kompetencë juaj. Ne themi se po namazi kish problem inshallah dhe për shami meriton dënimin tek Allah xheloa dhe kipi përsi. Çfarë bën Allah me tyra nuk e di. Nëse një qofse sheh dikun u të zbulua nuk ka prish abdestin. Ka se në qofse mashi i huaj, sheh diç nga trupi i gruas që nuk lehuhet se nga ajo që nuk është prish abdestin. Ka se kjo nuk e prish, nuk e prish abdestin Allahu dhe mëshirë. Kemi telefonat të rradhës. Alo, në mama. Më vlama. Selamun alejkum. Aleikum salaam warahmatullahi. Besa, besa në çfarë do. A shkot nuk nuk nuk nuk nuk regur dhe më tonje në emnit Alea dhe Elina edhe a dhe a mundën dhe shkot me ta shkot me ta shkot me ta shkot me ta emna një një një njënën për i tyne. Më fale Allah, qësht është emni i parë? Alea dhe i dyti Elina. Alea dhe? Elina. Elina. Elina, a, ah, po në regull. Insha Allah dhe mundu e më ndonë përgjigje. Shkot <cjit> me. Aleikum, Salam Allah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 dhe që është e butë, në çështë e këndshme mund të jetë nga kjo, nuk po e di jap. Nuk po e di. Andaj duhet tjemi të kemi të kuptojmë që para se më ndos emra, të shikojmë fillimisht pe ku të burime. Pastaj nëse lexojmë emra, do të mund të çëngjojmë rabet për të shkruar anglisht. Fjalori i gjuhës angleze dhe fjalori i gjuhës shqipe kanë dallimet më të mëdha. Dhe jo gjithmonë transkriptimi është konform origjinalitetit e duhe që të pysim, unë e këmë pak shtu, qëfar kuptimi ka, nështë atë e kam bu e aty, e përsim ka qenë i me qenë, për shambull, ndaj, nishkujnë mund, mund dronë shumë në emla, për ndaj, unë me të thëm të drejten, këj është e qëfar pata mundësi të thëm, mirë po, ma shtepër, ma shtepër, për, nuk po di Allah edhe në mas mire, kemi telefonat tjetër që për et, kërdo në e? Alo, në nama. Në nama. Ndësa me buë një pëjtje. Aldeqen, a e prish duhani? E pi duhan, a e prish aldeqen, në të ki aldeqen. E qartë? A e prish aldeqen, duhani, kurpin duhan? Po, po, e qartë, e të gjuën pëjtjen tash inshalla të japim përgjitje, tash inshalla. apris abdesin duhani duhani prizliç ka marrëm sa abdesi andaj nuk duhet shumë që të interesojmë për abdes po diçka më tepër duhani prij shumë gjëra njëzon ton nga sa pirja duhanit është e ndaluar dhe për këtë ka shumë argumente, dikur shtë atjep e së ëndaluar, nuk mund që të këtë të bëjmë në baza tona vetanake, ashtë asashtë. Ljetarët islam kanë kriterit të caktuara, ata përdurin mjetët të caktuara, që në basë të tyre dhe për mes tyre ata përcaktojnë sa është një pun e liuar, apo është një pun e ndaluuar. Allahu që leoala qartë dhe kuran thëtë, kur flet për misionin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Wayuhillu lahum tayyibat w yuharrimu alaihim alkhaba'ith. Që drqor ka që thua bën të lejuar gjërat e mira të këndshme dhe thua ndalon ato që janë të dyta dhe të dëmshme. Bënd pies, bënd në cilën bën pjesë duhanin, është e çart ku bën pjesë. Por thjesht Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ummet nuk ka pinë duhan, ai thot më rabajin i mir, ai thot haram është. Po harami thot, harami thot. Andaj. Na para se me folse a është a prishabdesen, se prishabdesen. Po themë që kjo është ndaluar. Dikush mund të thotë tash për shembull, "Oxh, mua më, më ndërsona a prishabdesen, unë pe di çka është unë pe pi rregull. Unë ta do për një din inshallah, por e pa të as i obligojmë që të them edhe kët, para se të ado përgjigjem." Andaj, periudon nuk e prishabdeset. Pa kjo nuk do të thosë është haram, se nuk e nuk do të thosë har har. Për shembul, në njëri ka abdes, ka abdes, edhe rrugës e, e ka për njëri përfytit. A është halal të kjo? Hara më është me ka për njëri përfytit, së prishtë abdesi. Por e, e normal, ka për dhe po që ka matë mallës se me prishtë abdesin. A është të vërte se abdesi është rujtë, në kësë abdesi ka rregullat veta. Prishtë me këtë, rregullot me këtë dhe merë fundë mirë papirët duhanit, nuk e prish abdesin, nuk mund të themi atë që nuk është, nuk e prish abdesin, për Më nuk do të thëtë se e zbut të qendrët të ti e ndaluar, nuk e zbut, nëse duhanit dhe abdesin e në dy gjira, që, se shla petyn e ka rullën e vetë, dhe ka sërimi dhe ka shpegimin e vetë, që do qoftë, këj është e e që patë mundësi të japim përgjim për, për të, presim një telefonat tjetër, si duket, Nukedi, aš, kur, nuk edhi ahej të kus duke prit. Sallamu aleykum. Aleykum, sallamu a rahmatullah. Në djë përkër përhojën. Po? Erem nes. Erem nes. Erem nita. Erem neslimu në ayyë. Kus pakaset me nes. Kus aho musliman? Erem nes. Kus? Erem nes. Em, eronis A, eronis, a është e musliman? Po, po, po Po, edhe eronita Eronida, po Eronita, eronita Po, po, po, po e qartë Natër e mirë, sallam alaikum Natër e mirë, alaikum, sallam alahtulloh Në falin nga njerë që po, dytërërë, po, për detruemi me e ndëgju pytën 2-3-re po përshkak që po dëshim që si timi sa më korekt dhe sa më cakt në marrën e pytës përshkak se në basë të pytës pasajnë vërët edhe vetë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 Po na jeta më ka kuptim mirë, ka kuptim si kuptim është mir, i mirë. Nuk bjen dash kuptimi i timë fen. Mir po të amun i kujt? Diet është emri kujt është ai. Andaj këtu janë dy kushte që duhet të kemi parasysh kur dëshirojmë t'ja ngjesëm emrin fëmijës tonë. Do të thotë të, të, të, të jetë emri me kuptim të bukur. Dhe të jetë emër që nuk veçohen me te të të tjerët. Ata veçohen me të. Anjjet për shembull masëvonë amin dragan çamul tmer në popull mbo tjetër përveç se serbëve po shamon se malazezëve këta. Nuk e ngjet. Është emri posaçëm për ta, nuk prish punë. Ata e ngjesen këta emër nga ashtu të tjerë. Mir po ata veçojnë me këtë emër. Osse me dini amin tjetër. Ata duan të am që emri duhet të pësëkë të dikushë. Eronisu nuk e di që është emër musliman, nuk e di. Dhe kam përfytyrën që nuk është emër i muslimanëve, është emër i huaj. Ka sikur të mtinglën dhe këtuun e di. Prandaj, në qovëse kërin dërmenë që këta dy emnat janë gjithni njipave të uaj, ose bive të uaj, ose <coughs> vazëve të juaja, mëndaj që duhet me endru mendimin, me një gjithni emnat i të të matë bukur. Në qovëse vëq i kanë, atërë të shikujmë, qëfar kuptimi kanë, dhe emnat kujtjën këta. Në qovëse nuk ka problem asë në të parën, asë në dytën, leja këta emla. Për qovëse kanë kuptim të keqë, Për të rëzbojmë janë gjitë. Në fbojmë janë gjita këte emne. Kemi telefonat të rada që pretë. Mirë rama, kam gjitë piti e për hoxën. Po? Piti e për ishte uh, aldeut me gjullëzit për bjallë. Këse gjita, prent e jetojnë zvishër, prent i kamë në Kosovë. Për pora i ka ndimun shumë. Buri ka punu vetë, ju ka ndimun. Këse tash punaj edhe onë. Këllisama ju në dimur, ure më vërtët se boli këmë dimur. Kusata ka nevoja në smut. A lejot një në smut, a e kam obligem, apo jo? Salim dherit qëmë, natër e mirë. Natër e mirë. Kërkën dimë në regjisë për pytën e parë, a lejot qëfar nukënë dëgjua mirë? Mirë. Dersa të formulojmë pytën e parë,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 Dha tu ndihmosh prend vetu nëse burrit nuk do me bashkëpunuar me ty në këtë rregull. Thash në rast se ata kanë nevojë, për shembull, të hyrët e tyre mujuore janë të pamjaftueshme për të mbuluar nevojat e tyre që i kanë. Ata kanë tyra mujuore, por ato tyra mujuore nuk mjaftojnë me një buk, nuk mjaftojnë me pagurrimon për shemb, mund të jenë pa rrym. Ja dikush më shpenzu shumë, po rrymë thjesht po qënd ku e dy në ndonjë makinë kështu më radhë. Kan tyra po nuk u mjaftojn për shembull. Përshëndet. Nuk u mjaftojn kan kan kan hazime në ilaçe, në kontrole këtu me radh. Edhe kjo është nevojë. Madje shpesh mund të jetë edhe domozhshmëri. Pra ne, ti mund të ndash nga rruga jote, të thuash burrë, të më marrësh me burrën t'i ta bësh. Ti thua që unë nuk po duhet du të më ndargu. Ti që s'do më ndihmu ndima. Allahu të shpërbleft. Ke ndihmu ball nuk ta mohaj. Nuk duhet të zgjrye për shkak se burrë nuk do jo. më vazhdu matutë, thotë ti, ti s'po ndihmon për ditemi ju. Ai kanë ndihmuar, nëse kanë ndihmuar duhet të jemi mirnjos. Allahu është pëlqeft. Ti thua shunitën, nëse don me vardë motuçje ja, Allahu të paguaf dësh bëra çet. Nuk don Allahu të shpërfërt për të kaluar në që kanë ndihmuar. Mir po më lejon mua që un nga rruga ime që e kam, nga thyrat e mia që un i kam, të ndajm për shkak nga një shumë caktuar dhe dua me ndihmë për ndonjësi që kam punë kërc. Kjo nuk ka të çka të kërcë dhe, dhe mendoj se mund të jetë një zgjidhë inshallah adekuate dhe përshtatshme, edhe për ty edhe për familjet të tu. Allahu xhalla wala del masmira kemini telefona tjetër Alla kurrë A a bën jo desme pstm ja bó Po po të dëjan hoj orna a, E jam në modal në slimeo ne dalstam e pyet për E na menja vesa mëni ni fold bakte Po për të ndodh drekën e vëçiniën E çort e çort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 Kemi telefonat tjetër, urnani? Salam alikum Aleykum, selam Eee... Dhejëm shtëmër, rjë pëjë të fëzë Për telefonët të një të shumën njerën me Ndërë bërën qëka, gëgën bërën e muslimane të taq vime me A... Mënët me mën njerën Telefon? Po, po e shartë, e shartë E shartë Salam alikum, selam Se për këtë programë të telefonët të telefonët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 Dhe për diri sa programin është në memorje brenda, nuk është jashtë telefonit, nuk është në faqën e partë telefonit dhe njajet kuranor, nuk prish pun. Po prish pun që në faqën e partë telefonit të vendosim dhe njajet kuranor. Pas taj ma të të futemi në banjën, kë nuk banë, nga se atu e kemi ajetin. Por për diri sa ajetet kuranore, tagvimi, mbërë e muslimon, janë në memorin e, telefonet, do nuk janë të aktivizuara për momentin, janë mbërënda, do shfaqen, nuk prish punë. Dhe këtu duhet ta bëhet një vërejtë e caktuar. Do njëherë për shembull, si Zil e kanë vendosur ë ndonjë ilahi, kanë vendosur për shembull ndonjë ezan e kështu me radhë. Dhe ndodh që për shembull ajet që tekst Allah përmendet, përmendet për, për, për shembull ndonjë ajet Kur'anore, përmendet la ilahe illallah, dhe ndodh që me me të singru telefonin kur është në banjë. Dajt kimi ku das? Ezani nuk është E zonë nuk është zili telefoni, e zonë është për më ndihmu se u iku namazit. Ai nuk ka është për me e zonë për më vendos. Ai në mënyrë të caktuar më thir. e zonë kush po më thirr. E valla, e zonë kur thirr më dit ku do të më shkon xhami. Ju më kap telefonin. Prandaj nëse kemi zili telefoni e zonë ose diçka për ban emrin të Allahu xhelal ualal ergoja. Ergoja. Vado zili normale që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 senë padolm ndërshme. Edhe pse ti si po, nuk e bën asnjë zollëm edhe krejt jetë e kruna mozen, krejt e bën edhe i ngon, normal si krejt po kanë ja nuk pajtuar me ty edhe me sanët që i bën te, po më nai rraf fes edhe fat që ti s'u merrë mund më të ndeshku i ndërshme. E qartë, e qartë. Aleikum sala. Aleikum sala tullah.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 Edhe në qovësa ta e ngritin zërin bë juve, ju mështë ngritin nga sa ta e në përnë të juaj e juaj në bitë të jure. Edhe në qovësa ta u hakmiren juve për këtë, ju mështë u hakmiren një kur. Edhe në qovësa ta nuk i kërnë obligime nda juve që i kanë, ju kërnë obligime nda të jure. Në qovësa nuk ju vizitohin, ju vizitohin një ata. Në qovësa nuk ju thrasin, ju thërnjë ata. Andaj, ju kërnë obligime të juve ose budëseshi, ose silo mirë me ta, që është ke mundësi? Mirë po, mos e shkëpët raportën me ta, për shkaktë në një harame që është duke mërë. Këse bëgjitha e kemi prindë, dhe kemi obligim që të cilëmi mirë me ta, e kemi obligim që të kujdesimi për ta, e kemi obligim që të këshilojmë për të mirë, për aqë sa kemi mundësi, për aqë sa mundëmi, Dhe mos u dalemi kurse këshilluari, dhe sëmsuari, dhe sëuzuari për aq sa i pëtrasë na ofron mundësia. Anjëjash të bëjmë dua për ta. Të lutim Allahun që lavdajë Allahu më uzu. Allahum me msu. Ne kanë pas shumë këshija atë na ka msu më largu petyrën. Ne fal Allahu xhelalu ala fillimesh. Pastaj prit vetën, shumë të këshija ende pa msujën si haram fesalesh na si kena bë. Për shkak se pritna kanë ndukë ashtë ata e nësëpëru me në një haram cëhtuar. Duhet edhe na edhe ne të ashtë që ndihmojmë në mnilët të ndryshme që ata me më praktitë këtë haram. Edhe në që ufësa ta refuzojnë, edhe në që ufësa ta në ndëshkujnë nga njerës i pasu e këti mësëpajtimi, ne të pëjmë sabër. Kjo duhet të që dërimi besimtarit për balti problemi Allah dhe në mësëmire. Nënkuadrojmë edhe telefonatën të të të Ornola, vite po çifte para është unë fal namazën e axis me kohë mirë po dështoj të falë dë në fund do më parë si se më me flet e selatë po, të më falnim kënd. Që në çkohë do të shkënd namaz natës falë rreth orës 00:00 nën hanuk bimë teknis po çafërat falja të namazën e natës së më selatë. A pranohet që namazin e natës sikon namaz rregull mas lubime flet. Po qort. Tjetër çifë tjetër Dhe të viti e dytë, dhe sa më ju kytë mjaltë e lejot për shmi të vejllë djemë. Dhe me thamë që ku më bëzhuë që nuk lejot djetë me hangë mjaltë. Dhe me hangë kërë dhamë që mjaltë a për shmi të vejllë të vejllë të djemë. Po. A bajtë që lehtë. Aminë, Lazi. Uh, Se e përket pyqës e parë, thët e fali atësin me ko, e pas të e fali në mazë e natës në ratë 12, e fali vitër dhe bime flejtë.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 dhe bien flam pasaj çuash me fol sabon nuk ka diçka të keçi. Dërzim të dy format janë të liuara, të preferuara dhe inshallah tek Allahu xhellahu tesh përvlyera. Sepërket mjalti që u bën ndër fëmijëve absolutisht nuk është e vërtetë, ja se mjalti është ilaç. Allahu xhellahu te wala përmanse nga baçit e, e bletëve, ngjirr një lëng që është shërues për njerëz. Shifalin nas. Është shërues për njerëz me len Allahu xhellahu te wala. Andaj pun çu se këç përdoret, nuk përdoret mirë. Ja, po nçosit mbyllaja, kjo mund të dëmton. Qoftë dhe fushnjaj, qoftë dhe fushnjë. Mirë, po duhet më di si më don. Gani diku sot, kjo është ilaç e pastë, po pa, çdo ilaç, çdo çdo bari me e me me e A më tepru dëmton. Mos më dit më përdor dëmton. A derancësh më arë ja, që të informohemi nga ekspert eksolamie se çish këshëm pas mund si përshëmë gani ndoshta, një lugë vogël mjalt, ndoshta në një godh me ujë, me përzij pak miell don me, me pij si ujë të ëmbël me përbajtje të mjaltës, s'është së keq. Gjeni ndoshta për të për të haur me lëngu, të ndeni çaj apo çupsa so, për çdo çoft që të ketë përbajtje mjaltës, s'është së së keq. Në unë so kom informator, nuk po flas nga këndi i ndonjë eksperti të mjekësisë së largasoj, nuk jam i till, por po flas nga aspekti fetar se nuk ka të ndaluar që të përdoret mjalti për foshnjë, për fëmijë për ti të kështu më rrëtë. Parizën nuk ka ndalejës fetare ndaj nga këtë kënd po marrë guzim të thëmë se nuk ka dhe qëka të keqe. Nga që po të është dhe keqe do të është ndaluar fetarejsht Allahu edhe në mësë mire. Inkadrojmë edhe telefonatën të të tërë, urdënëni? Assalamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ish për bleft, o gjohë për ilgjeratër. Urnav, lo. Pytja e parë për mjekërën, sa duhet me në shu, dhe a o është parënës, dhe po. a o është parënës, dhe a o është synetëa, Bajjipa, shka o është. Po, e, qart, e qart, edhe, qartë, e qartë. E dhëta, e dhëta pytje e oshtë, e dhëta pytje e oshtë, e kur palëmi, a duhet me në marë sutre, për para neve t'i shka. Po, e qartë. Dhe me në tregu, shka o është sutra. Po, e q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 a e ka përrecin e këti me një paralogje levale, a në nuk e dimë këtë qërësi, por unë përre të mendoj, se mjekra është obligativë për moshën dhe duhet me elë shumë mjekra. Ndërsa se përket, kur të falim e pas sutrë. Sutrë është që, aj që falet, të ketë një penges në lërëcitë një plëmbë, të një, në lërëcitë një bryllë, apo, për para veti, që të pengon kalimin e sheitanit mes ti dhe mes të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 në pa shumicë dërmuese dietar mendon se, se sutra është sunet. Mirë është më pas, por nuk është obligative. Dhe unë gjithashtu mendoj se sutra nuk është obligative, por është sunet. Nëse qoftë njëri në, qo një në raste të caktuara kur përshëh mund të rrezikohet namazi i tij, çikojë të jetë në fushë apo diku që mund të kalon dikush që ta rrezikon kë namaz, atë mund mund të mëse ë mirëshë të vendosë sutra. Po në xhami ku faltë dikon ku nuk mund të rrezikohet namazi i tij nuk është obligative sutraja, kjo është aje që më ndaj, Allah hë din, mas mire aftët. Po. Kemi një pyjtë të a, të të të të rejë në kadrojmë. Më raj kam të të të vjatë, a kam shë përblem të Allaho, më shumë qëftë klasës, ja më shu surat, për namazë. O, mashallah. O, Masha Allah, Masha Allah. Ede koma japoni tuike. Ast ast hall, k astobli kem, catch me va, catch me va me muzikën para se më flaj. Po, inso shkoj bleft. Amin edh u vënso. Aleikum sala, Allah. A kam shoblim thot i kam tet vjet? A kam çfarë problem që uamsej fëmijëve soret e namazit. Wallahi shumë kish problem. Shumë kish problem. Shpolem për ty të thotë se Allah ka mëshirë ty je prindetu. Allahu xhallehu wela inshallah ka mëtritën e hyrë, ka më tiab sukses. Ka të qenga kjo mosh kujdesesh që shokëve tu t'u përcjellësh fjalën Allahu xhallehu wela. A ka mami se kjo? Atëherë po duhem se kish problem te Allahu xhallehu wela. Kesh problem ti të, të, të madh bile. Edhe nëse tash kët çështje ndoshta më neer nuk mundsh me hetu por et tash fillo me hetu por nëse nuk futem me hetu ndoshta sot mërmen aty sa duhet inshallah ti me pun të armën allahu ka më të shpërblyer shumë shumë komë të paguallahu xhellal për kët gjë që po e bën që po humson shogut klasës më humson namazin më humson shogut klasës për mendin allahut te xhellal namazin dhikrin kur'anin allah kjo është diçka që Më të vërdit, nime shumë në akëzën. Ne e pëptimizem, që në, kë, në këto vjetë këtë dikur që shokëve klasës pak kompleksë. Këmë është më në zi, s'ka kompleksë. Nuk e në vjetë në në qëmumë, për këndër zi, e një vjetë në krenarë që ka mundësi të jamësën në kujtë të fjua në laqën dhe vërra. Ndhe e kishë problem. Se përket duave, dhe këtë para gjumët për fëmijët, nuk mundë Allë nuk kanë kur zan xhumbi për shemb, pa i këndu ski gjëna inshallah. Por mundau që mos merrem me vlejt, pa i këndu disa për tyre bulespaku. Nuk e din kërej, thuye a të kursin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kat mundau me msu. Ose dua të shkurtata që ti tek bure muslimanit, zgjidhë dy tre dua nga matleta që i kje aty. M'saj njëra për mash, ato thuj. Mas nikoj kur ti forcon mir, mas një muje, dy muje, m'saj edhe një.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 Uh, a mune me tomë në rëzë të bëjë për njërtonin dhe për uh, shkak të asë që mare njëzumë mullë qitë punë Që është shumë rëndësi Dhe që i shtane dit uh, bukën që e që e që i së mzdoj dhe ashkan pash ta pash se vo për amun um, me bërë njëtë dhe ato për një punë Kaqë kësha, në të në mirë. në të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Po kë kur kemi të mira, qallahu na jap, ti më oh, O Zot, na mundso që të vazhdojmë këto të mira, edhe kjo është e hajër se ne ne po kënaqemi me këto të mira. Mirësh që më thon. Por më mirë mbi gjithë është që themi O oh, Allah, ato që e din ti që është mirë për neve, atë na jap. O oh, Allah, ato që e din ti që është e keq për neve, na largo. Kjo është më e mira që ti dorëzojmë ja Allah ato xhet. Mi po kështu sikurse përmen atë sa kuptova, nuk po ardë diçka të keqe në atë shpreh edhe natë formulën e absolutë që të themi me Allahxhën Leona ashtu apo. Ndërsa përkand më i dhon bukë zogëve nuk shkon poshtë ajo. Përkundazi, çdo thërmi, çdo uh, trosh të bukës që i jap zogëve, pulëve, kujtdo qoftë nga nga krijesat e Allahxhën Leuala ti ke shpërblim për atë punë. Nga se ka thënë Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam, çdo gjallësi që ushqen, ti për të shpërblim të sadakas, lëmosh Adha i truna që i kemë të shpi, ja pëse me i gjujt? Ta është dimit i len njëri në balkon, vinë zoshë t'i hajnë, i len të drituarë a vinë zoshë t'i hajnë, mos i gjuj, i ap pullave. Ose ndonjë në mbetit të urqimit, i a ja, japë në një, një qeni përshamullu, ku të qoftë, u shqeni e pëse jo. Nga se përgjida këtu Allahu Gjalli Ora, ka më nga shpërbluj. Vazhdojmë matutje me inkuadrimin e telefonatave. Hrna, hrna, la... hrna. E tërën e tëritë, shumë dë tëritë? Hrna, hrna, hrna, pëndajaj vaj që fal? U neskoni në në nëzme guri djisha bua, kumisën sënet, portogamërit, ales salam, ë kështu që po no me, me pa. Pa. Isia, no. isi, po ta shtes, këtë këtë specifikis këtu nosha në aniline apo për çike është nosh në në gurizë. Po. Me bajt nosh me gurizë, po. Jo, unë nuk e bajt nosh me gurizë, po grua më fot pse të bash këtu nosh me gurizë, të baje aknoz pjesës. Po, po, po, është qartë, është qartë. Është. Është. Po. Ë për mashkullin është endaluar me bajt unazë të arit. A në në qovë se unaza e fejesis ose martiz është e arit, nuk ban me bajt. Ari është haram për mashkullin. Edhe pëse është dhurat e fejesis apo martizis. A në qovë se gruja të ka dhonë dhurat, por e që të ka e për gruja s'ka guritëzi. E ti ki që e me bajt me guritëzi, nuk ka gale. Nuk ka ndë një, ndë një sevap me bajt unazë me guritëzi. Nësë është pe argend Ja, yes, s'ka, nuk është sunet. Muhammed e Sasal nuk e ka pasë unë haznë me gurit zi, unë haznë e ka pasë me vule, Muhammed e Sasal ku ka shunë Muhammed Rasulullah. Dhe i ka vullos me te letra që u e ka dërgu më bretërve prisëve, të dërshmë kur i ka thirë në islam. Andaj, nuk di që ka ndë një argument që favorizan apo e bën më të lafdruar unë haznë me gurit zi sa të pa gurit zi, ja, për kënë razi? Për këndër zi, ndaj, në <coughs> qovë se ki dhurat nga grua ja unazën, edhe që pëse është pa gurit zi, ata është ma mirë me bajt. Nga se me te, edhe respektojnë gruan të ndë, i ja e dëshmonë dëshmërin që e ki për te, i ja e vlerësonë dhurat në që të ka dhenë, ndë e aja është ma mirë me bajt, sësa, me bajt me gurit zi, Allahu e dinë mësë mire. Kemi të të të të, të, të, të tërë e nëkuadrojnë, Aleikum salaam. Po, aleikum salaam wa rahmatullah. Deshane se anë ndos qurbanit akika me prej dorë, na me prej dorë, për sa më cit lenë apo më cit janë lëshën. Po, është qort, është qort. Selam aleikum, Allahu qbel. Selam t'lavor. Akika prehet ditën e 7. Në qoftë se fëmiu ka lind thonën, apo dita e 7 bëhet të dilën. Në qoftë se kanë lindtë martën, dita e 7 bëhet thonën. Ekstremat ndër nuk kushtozohet me vendosin e emret. Ta mundem emrin me ja vendos çatu si lind. Pse na përgatit prahëm. Rol di kush për shkakun nuk mundem prahëm. Njëherë kur kur Radiciq do do të forzohet Allahu dhe Llora me fëmijë, madje e din ma përmes enzimave caktuar se ar djala vëm, mo ar të mashlla po fëmir, edhe përgatitin, edhe tëshet e posaçme për gjininë e caktuar, edhe emrin ja përgatisin si dal i kod ngaçëm, edhe tëshet edhe ato edhe emrin e kod ngaçëm. Në jam një mund vendosë nuk prish pun, nërso akika mund të pra derin ditë në shtatë. Ma dhe në qëse nuk e kemi pun ditë në shtatë, që në dojmë ekonomikisht dapë, nuk këra mundësime apre, së prish pun, të ndojmë ditë në katërmet. Nuk këra mundësime ditë në katërmet, të ndojmë ditë në një senit. Pa shambull, në qëse pas tri përpjikeve nuk këra mundësime, sigur një akika, atërë kur të që në bëhen pun të ma vonë, inshallah, e therëm k Ndë e kika nuk është e lidur me emrën e fmiut, por bënd tjenë të ndara si kur që e sharoha Allah edhe në mas mire. Vërdojmë më tutje edhe pak kësë të nga kamritë dhirin fundë. Salamu Aleikum. Aleikum, Salamu. E përshë ndërës është, dhe i thamë e bojë pëytje. Urnavla. E ndërëzhëmë e lojë me te, në më shtëridi ko në i kishë. I kishë guakurë dhe dhe më thome këtë lojë këtë e lojë këtë Dhe i sa me thonë, me orë puna për gjamii në i sërë Nuk e vejtë në eqë A më konë sërë a më orë të ujnë A për kisët që dy vjetë i ka më dhëku Nuk gërdeshin Pa e vendimin e kisës këtë që me po A është në regull t'je punë kësëllë Po Salam Aleikum, Vallo i shumë lejtë Aleikum, Salam Vallo nuk përdi këtë rastë Vesh, nukon, nuk është në regull me bo pa drejtsi Nuk është në regull për shamb ka e di që nuk kanë regull, në që ose ata e meritojnë e ata punë, ashtu, ka ty nuk e dikën e qërsi. Por nuk lehoj që ata me uzurpun një vend që nuk është e tyne, kushtë do kofte, a kisha që do qofte. E dhe në anë tjetër, pësit duket, i tërë populli, e bartë një shgënjim, për balë qeveritarve ta në kur bje fjale për kontributin dhe në islamit, muslimanve, me ndërtun ndë dhe një objekt saktumë fetar, me ndihmu bashkët islamë për me ndërtu dheqë për projekt saktuar në këdretim si duket si, si, si, si janë dëvënuar pak për shkak të shgënimit të madhë që pobleko në këdretim. Ndë mirë që ata të rëshikujnë njële këtë qëndrim të të tjurë në këdretim, qofë në bashkëmurim me bashkët islamë apo qofë në muslimantë që të bëndë disa projektet saktuar në këdretim, jo në dam të askujtë, po respekt shumitës dhe që të rikëthejnë besimin të këtë muslimantë se me të vërtit ata janë të përfacuarit e, e tyne. Allahu edhe në mësë mire. Kemi të telefonë të të tërë që vratë? Esselamu alaikum. Aleikum, selamu, rrhatullah. Khoj, uh, a kështë mujtë manajat dëksila, qëka do të me bo me njerët përshemull që të shojnë rrugë me mje kërnase dhe të shojnë të fyjnë mnyrat ndrëshme. Pohë.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 Dhe vëshmërisi e kemi e kështë më radhë, kjo nuk duhet në shtesën. Nga se vëllaj për ketë që ka thojnë, në kemi se vabë të kalaj më nukët. Ata e një randë. Vëllaj, a njëri që të afendon për shkak të mjekërë që e kia, është një randë. A njëri që afendon një motërë muslimane për shkak të shamiës si e këveç, për azit e të, të tërë, ajo është një randë. Ajo që afendon dikan pë E kur i njerantët nga shtetësojnë, qëka Allahu thatë për ta? Wa ibadur Rahmanil Ladhina. Allahu Gjelloha thatë, rabta Allahu tjena ta të zëtë. Jem shuna al-ardi hauna. Eci në të të qetë. Ata nuk i bojtë zdo maskujtë. Nuk e shtetës në skenë. Eci në të qetë. Nuk eci në mëndje madhësi. Nuk eci në duke pengu tjerë, duke shtu tjerë, duke bërë... Ja. Rabë të Allah të sinqertë janë të që eci në bitok të qitë. Pas taj, ata jënë qitë, ata nuk e shtesu në askenë. O i dhe khata pe humul gjahil hun, e në qofë se dëshurën me komunikume ta, me injorim, me nënqmim, me përbuzje, ignorantët Allah të gjahil hun, si reagu e në rabë të Allah të kalu selama? Thënë, po që, Nanduk kem ndërmend me rondë pozitin e juaj. Jo, ne nuk vim këshkol. Na dhimbse ni shumë vallallaj. Ju mëshiroim, po çka t'u bëjm? Nuk kemam mundësi më atë për çfarë të bëjm. Ai ne nuk duhet të marr me ata. Duhet milion anash. Duhet me, me injironu tërësisht. Mos morr me ata ndërmend. Hamnë kanë kur dukuri e madhe. Kjo mund do të dikonë diçka mirë, po shumë rall. Shumë rall. Na këtu po jetoj me dim që shumë senem te kalu elhamdullah për të mirë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 Aki n'djafshum e kët dikan ti thu, "T'lutha, mos u mshëtsa." Nëse nëse ty të ka mbod diçka, nëse ndoshta të kumboz lumë sa të kum dëmto te ku nuk e di, kësllamë burr, taktei hakun, taktei borçin. Mirë po past pos borç, në kadi psat ti hin barsona pasoj me këtë shpiftje. Po ne sens është të bëjmë sabr. Ne sens është të bëjmë sabr, kjo është më e mira. Kjo është më e mira, nëse nëse nganjëherë mund ta xhlojm dikan që të ndalet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 Po. Etash u uh, pa fal drekën, aguzojën me fal edhe djali, për shembull i kin dini herë. Po. E mandej me akşam me fal, her ka zako drekën tani akşam. Po, është qartë, është qartë. Se unë po po du, për shembull, me fal drekën, teisat e fal drekën, kur po du me fal i kin din, veç po më zana akşam i tu e fal i kin din. Po. Qartë.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 esenca është që me i rendit namazet sipas rendit që si kanë, me fal drekën, pastaj iken di. Nëse falim drekën dhe pastaj lidhëm në ikindi dhe reca dytë apo tret, hena kshami sprih pun te e kan zonë ikindin. Qase Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk na ka kuzuru që ta zojm drek namazin ku ne vet, por ka thënë mjafton i reca të në zonë, menda ku është vet, llogaritet se e kan zonë ku ne vet. Qase ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam men adraka rëkaatën minë el-asri, këmële një grube shëms, fëkët edrek e sële, kush e zënë një reqatë nga i kindija, para se të prendon dili, logaritit se e kazënë tër namazën, nda i një reqatë e ka falë veq, para se mi jakshami, e pasla i kahi jakshami, ati nuk i nxjetë kaza, por i nxjetë në kodë vëtë, nga sa e është lidhë në kone vetë. E fakti që, këndë gjuhë se,